Erika Lehor, gazteizko hauzo batz da, okupatua, auto antoraketaren bidez dena eta egun hauetan eh, botatzeko manua, emandu eh, urtaran gazteizko hauzapezak, horren eh, kontraak eztendira biztanleak, eta biztanle hori nahitean, badugu itsasoak bat, maili Sarasua, gurekin goizuntan, egunan? Egunan. Magi Sarasua, egon eh, dugu, eh, nahi dutela... Bota, eh, erikale hor, ustarazi, zainako kamporatuna izaitu ustete? Bo, bizantena, eh, hasta penetik, hau eh, zori behar ba historia pixkategi mehkodut, eh, zen, eh, langileria hau zobat, eh, bereziki, eh, Espainian, mailan, 1000 eh, hat, pertsonak elkartuziren hor, eta, beti, anik, zain da, hau zoko bat, eh, eh, bizi-bizia, erakizituzten autoko erraik indesberdinak, eta, hola, eta, Momentu batez, e, behiriko etxeak, bera irigintza plan behian eta eraztun behidean, eta hori, izan zituen beste toki batzuetara pasarazi horko biztanleak eta hau zua e, besuntzitu. Eta horko hauzokide hoiak berak asezirean be, bojokan, ez zutelako hau zu hori ustunai, eta... Eta hor elkartu ziren, gero ikasle mugimenduko batzuk, eta hauzo horretan integratu ziren, eta piskatola izan zen, hauzoaren okupazioa piskanaka. Eta beraz, azta penetik piskabat, uh, ugaletxearen uh, ideiaren kontra edo joan den uh, egitasmo bat izan da, argi ezan behar dugu, alere uh, ez duela uh, egikoetxeak uh, uh, proiektu zehatzik edo egiteko auzo hortan uh, egin orain uh, baratzea ekologikoak eginen dituela, bo, uh, badakeguar giki dela gu botatzeko, etzai ola interesatzen arukaitea holako e, mailako e, be, proiektu komunitario bat, hola bitzik edena, balore hoietan, egazki praktikara eramaiten dugunak, eta holako inderjaduguna bai azteiz mailan, eta bai, eskadezi mailan ere. Erraiten duzu, ez dutela zinez proiekturik egiblean, eta zuen botatzea dela justu lekoen usteko? Be... Baiz, egiten eh, dutzena da, eh, eraztun, eraztun behdea eh, gaztizko ola, inguratzen duen zen eh, proiektu bat eta nahi dute egikaleo jera izaitea hori, eh, Baratze ekologikoak eta horko egika garrbitut, ez dakitze. E, bo, gazo da, guk baditzu gula, baratze, baratze ekologikoak, egika hori eh, garrbitutu gula guk. Ez, dugu sinestan, auzodogek... <guk> Aini zela de gukenik gizu ta dulen interesa sortan zutena zela eraiki zituzten echeberrietarara era maitea hor biziren guztiak spekulatu bait zuten eraikuntza berriak eraikitzen eta nei interesatzen bait zaien betitza psychiatria. Joztu ki bat nola bizitzen errekale orian eran zu principio batzune inguruan, zu adibidez tok apartamendu bat gune hortan nola nola pasatzen da. Bai bai. Validea ba, uh, uh, 23 ba, eh bloke de situ blokea, mira, apartamendu handia uh, eta bagnean badira, baina ta ez da ez da ez da ez da ez da ez da ez da ez da ez da ez da ez da ez da ez da ez egiten, ez da ez da ez da ez da ez Baina, gero dira hainit, edo bizitzenak bakarrik, edo bikotean, edo laupixukit erekin. Um, antolakita desberdinak apakamendu manera dezbergdinak badira. Gusut, okindigi bat, gaztetxe bat, ta olako beste gune batzu ere direla Ipatzen alduzu, nora dena bai. hori, zer baten besterik? Bai, be, adibidez, behelen lengoa oso kideak ustu, ustu zederarek eraiki zuten animaleko e, tabegna bat bezala momentuntan ez dugu erabiltzen sinema e, bat ere bat dugu e, gizagte etxe bat or, aola, bat aukzaindegiat elkagte batuk dira hoxat lanerat gero e, intjenta bat bat orain ere eta etxizuten e, gazteizeko intjenta bat eta eman txigun eman bere material guztia eta mm -hmm. berazera bat dugu Eo ere, animalekoa, diurztu gainera obxak egin dituan eta animaleko labea, eta bo, gero bat gubaratzea, zakit, inget mm -hmm, <laughs> gauza. Mm -hmm. Gauza da, hori guzietaz, uh, legaz edo, ez iztela jabe azkenean? Uh, ez, gauza da gauza batzuk, nolaziren, hauzokide uh, oienak, beraz, uh, uh, zaki gu noren uh, eskumanetan gelitzan direan, ez dira... Uh, Eurane horrenak, badira ausokide batzuk, lehengo ausokideak, bizizirenako ino hautoan. Mm, zakit, mehoiekere horrein ez dute uh, jabetza ahimenik, no jomalki, uh -huh. zakit nola lege dia mailan. Eta az, azkenean, uh, justizia mailan, uh, lege mailan, ejiko etxeak badu zuen botatzeko, badu horren eskubidea? Ba, bai, duriz bai, uh -huh. Eta et aztoak etzizte mugitzeko, tan, nola jahdukiko duzu orain Zoriz egun, Euskal Egin mailan, eh, einortako proiektu bat, egun eh, da behar eta maak, pertsona bizi manera hortan izi gajia dela, iritik eh, ain uri, eragiteko gaitasun horrekin, Euskal eh, Egin mailan, egun txitzera utzi, kukutza utzi zen bezala, eh, f, beh, zakit, eh, gu presgira dena emaiteko, eta zehu irabaziko dugu la, espalietik gira prestatzen, ere, egun, Inezente zaigu eh, um, egikaleko Rosalako proiektu bate uh, shuntzitzea, fa litekeela biskatela kostea be ez gidera gaite defenditzeko eraikitzen dugula, ez zenako nolaukanenegue berhizindaga maiteko eh, ola ko proiektu batean gero ez bagira gaite defenditzeko, nahiz utelarik shuntitzen bari gute, fa idolitzen zaigu eh, bon, ezin dugula, ezin dugula ola proiektu bate eta hortan utzi, hartako erriosoaren eh, Ergirara galde mm. gitern, hori dituritzen zaigulako gure garaaipen bat izan tzela ejiimutzen duen garaaipen bat, olako proiektuak be, bai posible dela egita. Marraban, segitzen dugu gazteizko errekal lehor hauzoa uh, aipatzen, eta hori ea eh, aipatu dugu lehen partean, zela hauzoa okupatu bat, auto okudeatua bizi komunitario azkar batekin, maizi sarasua ango biztan lehazira, beraz egan bezala, eh? urtaran hauzapesak nahi zaituzte bota hortik, ahemanak zertan dira agintariekin, Or, baditu badituzue solasako ino? Bai, atzo elkahtu ziren pixkat, nahiz e, bintzatu joan zirenekin ezagitzu bera nola pasadan, hori bon, ugtaranek eh, animaleko zpitsa eh, bat bota ziren, hori ganez eh, botako gintuztela, bolako gauzak. E, pf, guri dut zizai guna, da... Aztapenetik, eh, bilu izan gira beti denik eh, udaltalderes begdinekin, gini izan dira auzorat eren, txatu gira aheman hori onge egiten, eh, men nahi duola bizi negoziatzen alduko nola psikat hori era orai gutarane jigizoe nahi da desunak faltsuak dira generaren da iritsi publikoa manipulatzeko manera bat ezakitz behin da. Serta faltsua jaitzen duenean. Me adibidez hor oh, argia ah, mosteko eh, boto oso lotateko ere psikat hori eh, baliatzenu justifikazio gisa jaitzen du eh, ez, ez dela segurtasun falta bezala... Mm -hmm. de la eta Be, uh, eki, de zuen, uh, etzire la, la, la segura horbizitza uh, eta Eta Adibidez, instalazio elektriko eki Eta gaiten zuen, etzirela Ongi, etzirela aska segurtaz Instalazio ietan, eta hame hori <laughs> Zabateri egia Duela bi urte uh, gertatu zen uh, Laugaren blokean egia da Iztripu bat Eta gauza da, etzirela Proiektuko kideak horbizitzenak Eta ez dakit nola pasatu zen, eba eh, pasatu zen hori Eta horbizitzen horbizit uh, Mainan gero, duko Etxe hortako instalazioan uh, agiria uh, traslatu dute etxe gu, guzietara eta egan etxe guziak gaizkizirela. Uh -huh. e, e, daigia, etxe hori bak egine urtuzetan. A parte guk bat gu, badugu, uh, azpiegitura lan talde bat, uh, formatu, formatu dira instalazio elektrikoetan, eta etxe bako arduradun bat uh, formatu dute, egin izatez formakuntzak ikasteko instalazioak nola ongi egin, eta gero banan banan, zendik hori bizizan duz guk etxe, etxe behia eraikik gino larik uh, konpondu. Gintzirean, e, e, formatu zuten gutako bat e, bien, instalazio elektrikoetan, eta gero gintzirean ikustera egin untsa egin ginoan dena, ega bat dintzen zen ez, ba, ez bada untsa epe baterako, mm -hmm. kentzen izudugu, argi, ola sokozki gugirea interesatuenak sekurtasun um, mm hori -hmm. behematzea, eta ez dira gintzirean ikustera ez dute egiaztatu, eta egia mm -hmm. mm -hmm. segura. Ja. Pasatu pa dira dena den asteuntan eh, Iberdrola beraz eh, argindag enpresakoak eh, eta poliziare bai, zuak eh, argindaaga moteko zaka nahi du elektraririk gabe bizi zuizela orain? Nahi hori da. <laughs> eh, bai etxeetan eta ez dugu eh, elektrikaik argirik frigorik eh. gain da sukaldeak elektrikoak gin dituen fragaza gehienak. Ba. Be, bon, ere eh, seggian nukan dugu jendearen eh, bades animalekoa, Eta um, eman izkibute, ezakit uh, nola detenia. Jantzese, <laughs> ez dobo, ez zantzarekin e, uh, elektrika egiten duten. Ba, generadoreak, grup elektrozen, generadoreak? E, holakoak, bai. bai? Holakoak, eta uh, lehentasunez, um, badira, be, uh, aur, aur sortu behiak, zahak, eta gure hau zuan, eta beraz, uh, oiei, e, eman diegu elektrika, eta gero um, gaztetxan egiten ditugu denentzat uh, otorgduak, bilgajikin bazkalzen dugu, afaltzen eta hori, eta gaztetxan... Uh, Gauetan ezartzen dugu ere argi bat, piskatola. Aire, behar bada, ez izte luzaz goiten alko manera horretan, pentsatu duzu e, segitari? Bai, e, biztandena, dena eh, hasta benetik ezan behar da, proiektu horrean elburuetako bat edo, zela, energia bergistak ari ekin bizitzea, buru jabe izaitea, manera eh, horretan, ea, bo, <laughs> ez ginuan baliabide ekonomik horik, e, eta, bo, Regatik, Regatik sa libertur la reine arrière à la reine au dire de ginuen, eh? Golako ez guk kompleksurik kritiko golako impresabatik baie hartu ginuola ta. eta tira tiratzen tinutan e, ilegal kilometro. No Horriz, bai. Uh -huh. Baina, ta de le tout ça golako impression di va. bon, wait. Mm -hmm. bon, e eta be bai, energia de gisakarietan bakinon proiektu hori, mezugu eh, gauzatua alisan, on bakin jon kontaktu aktaola, baina, bon, e be, Horik eztatu denetik, eh, niga nena eta lehortan naiz, betizik emotibatuak, orain, orain edo sekulan, ez dugu beste autudik, eta joan minean eh, lakabera, mugitu-gin dituen kontaktu desberginak eta bat gu eh, animaleko proiektu bat eh, eguzki plakekin eta hidraulikoarekin, eta dena zehaztua da, ugekondua dena egina da, beraz, eh, be, justu ondoko egunetan, eh, eh, beh, iragarriko dugu piskat, eh, Zer den proiektua, eta hor beharko dugu ere, jendearen babeza. Behori haintzen e erratera maiteko, baina nidatziadat proiektua. Adibidez, e atzo edo eren egun, ezagin lehen eguzki eman ziguten plaka hori, martxanda, piztu dugu, baina, horgen bidez, baina bekusiko badugu kristan proiektua, eta segitzen bari madugu hau zoan, edarki da hori eginean dukula. Egeri, e, Magi Sarasua, elgar agurtu haitzin, ega merda manifestaldi bat ere antolatua dela, hori or, ezazte buruntan ondokoan? Horita, ekainaren iruan, e, larun batean, eta bai, beguztuki, e, atzo e, ipajaldean ibili ginen, elkarte mugimendu dezbezinekin, eta piskatoria aipatzen egin ukelako ere ipajaldeko jendeagindadin, Ez dugu pentsatu, eh, manifestaldi bat egekaleok de zenitzeko bakajik, zenta ulegtzen dugu egekaleok eh, de la egi mugimenduarena. Hor, eta berreitamak pertsuna hoietan, bagira euskalegik guziko militanteak, hainbat mugimendutakoak, eta bazkanean, egekaleokan magne dira egi mugimenduaren Espresio hainitz, iniz, bazakitbe feminismoa, lujetik bizitzea, eh, ekologia, euskara, hainbat mugimendu eta beraz nahi ginoen egine animaleko manifestale bat, egimugimendu osoaren haizan entzuna. E, lema izanen da guk ahi dugu egia bizirik, da hor guk e, txektatuko dugu egikale horren edukia, baina kolektibo bako txea, ginen da bere mesuarekin eta aldakikapenekin, izanen da Euskararen aldeko e, bloke bat, izanen da um, okupazio mugimenduaren e, bloke bat, beste bat lujabizidik, hola eta ari gira egiten kolektiboai e, jiteko hoien e, mesuekin, lemarekin, Zanen bon bo, maktsa edek bat, izanen da, bo, musikariak, ailaituat, jaktexak, mm holako, -hmm. maktsa bat entzatu dugu, eta gero bukaeran ekitali edek bat, egik aleo egen dena. Da izanen dira, kanpalekoak, eta ola, internazionalik idiendera ginen baita. Piskatu gomita zabaltzea, eta uste dut autopartekatzeak, antolatzu dideela ipak jaldetik, ginen dugu bideo bat euri piskatu behi zabaltzeko, baina gara zitik, kamotik eta baionatik autopartekatzeak eginen dira manifestalita joaituko elgajikin. Ezerki, eberrika lehor uh, proiektu horren eberri gehiago ere interneten, sare sozialetan biztadena atxemeter aldela. Magi, sarasua, hango biztan lehaz zira. Milesker gurekin izan egoizuntan eta pasa egunon. Dai, milesker,